Наповніть продукт вашою індивідуальністю. Якщо ви успішні, люди будуть намагатися наслідувати зроблене вами. Сприйміть це як доконаний факт. Але є чудовий спосіб захистити себе від плагіаторів. Станьте частиною свого продукту або послуги. Вкладіть у нього те унікальне, що характерне для вашого способу мислення. Наповніть ваш продукт своєю індивідуальністю. Зробіть його чимось таким, що ніхто більше не зможе запропонувати. Подивіться на сайт zepos.com, що продає взуття онлайн і заробляє на цьому мільярди доларів. Кеди від Zepos такі самі, як від FoodLocker чи будь-якого іншого продавця. Але Zepos вирізняється серед них тим, що вкладає в усе, що він пропонує, одержимість свого директора Тоні Хсіє якістю сервісу. Працівники відділу роботи з клієнтами Zepos не керуються службовими приписами, спілкуючись із клієнтами. Вони можуть розмовляти з ними стільки, скільки буде потрібно. Кол-центр і головний офіс компанії розташовані в одному місці, а не за горами морями один від одного. І кожен працівник у Zepos, зокрема IT, ті, що не працюють безпосередньо зі споживачами і не мають стосунку до продажів, починає свою кар'єру в компанії з того, що протягом чотирьох тижнів відповідає на дзвінки споживачів і ще протягом тижня працює на складі. Таке трепетне ставлення до обслуговування клієнтів. Робить пропозицію Zepos унікальною серед усіх взуттєвих інтернет-крамниць. Ще один приклад – компанія Polyface – фермерське господарство зі штату Вірджинія. Власне компанії, Джоел Салатін, має тверду позицію щодо захисту довкілля і керує справами відповідно до неї. Власне, Polyface продає ідею, що вони роблять те, на що не здатен великий агробізнес. Скажімо, їхні корови їдять траву, а не зерновий корм. І ніколи не отримують антибіотиків, хоча такий підхід є значно дорожчим. Поліфейс ніколи не транспортує свої харчові продукти. Будь-хто і будь-коли може приїхати на їхню ферму і зайти в будь-яке приміщення, спробуйте зробити це на звичайному м'ясопереробному підприємстві. Поліфейс не просто продає курятину, він продає спосіб мислення. І покупці люблять компанію за це. Деякі клієнти їдуть аж за 150 миль, близько 240 кілометрів, щоб придбати екологічно чисте м'ясо для своєї родини. Отже, наповніть власною особистістю свій продукт, а також усе, що його оточує. Те, як ви його продаєте, як рекламуєте, як пояснюєте, як доправляєте споживачеві. Конкуренти ніколи не зможуть скопіювати ваше «я» у вашому продукті.